Встати і вийти, відліпитись від занозливого казенного стільця, затулити вуха, або не чути безтямного гикання, і випаруватися крізь загратовану квартирку. Лара почала складати свої речі до наплічника. На запитання, куди збирається, просто відповіла, що їй набридло сидіти на одному місці, і вона хоче трохи пройтися. «Як це пройтися?» – спитала бригадир. «Тепер ніяких пройтися не може бути, ти не в школі, це робота». І ти маєш відпрацювати свої години. Ти що, краще за інших? Сиди і працюй. Тепер ти в дорослому житті. Треба заробляти на хліб насущний. І Лара зрозуміла, що мишоловка заклацнулась Сиди і працюй. Слухай постопорожні теревені, Дивись на сині курячі лапки, що стерчать з кошиків колежанок. Записуй кулінарні рецепти. Вигочай разом з іншими, аби не вирізнятися зі зграї. Наступного дня вона внесла раз пропозицію. А що, якби хтось в голос читав книжку? й цікаву книжку, під яку рукам було б не так нудно сортувати кореспонденцію. Або принести плеєр і слухати якусь гарну музику. Пропозиція потонула в реготі. Хто ж на ті книжки марнуватиме час? Кому воно потрібно? І навіщо забивати мізки музикою, якщо через неї не поговориш як слід? Пореготали... І знову заздрісно загомоніли про пригоди легендарної Ганьки, котра колись тут працювала, розносячи пенсію, а потім вдало вийшла заміж за ще свіжесенького підполковника. Через три дні Лара імітувала напад апендициту і два тижні прожила в своє задоволення. Коли повернулася, її було вже звільнено. А на її місці сиділа веснянкувата білявка і активно слинила пальці, складаючи конверти. І тоді вона і намагалася тікати звідусіль, де було нудно. Взявши собі за приклад сковороду, котрого світ ловив та не впіймав, впіймалася лише на той єдиний гачок, котрий вкинув у її простір орест, підвісивши на нього найспокусливішу для її юного розуму приманку у вигляді знаку рівності між свободою і смертю. Його ангел був фіолетово-чорним, він кликав вийти назавжди. І то була велика спокуса. Тепер жодних спокус, про яке подумай йдеться. На роботі їй не нудно, вона може обирати для себе і своїх слухачів, цікавих співбесідників, може їздити по світу, поставивши в ефір кілька повторів. Якщо набридне і це, вона знає, чим зайнятися далі. Скажімо, викладати в університеті або відкрити фотостудію. Поїхати працювати за кордон має і такі пропозиції. Може жити цікаво і усамітнено. І не від кого не залежати, адже до такої свободи йшла довго і непросто. Втратити її означає вмерти. Отже, в чомусь Орест був по-своєму правий. З тією різницею, що Лара ні на кого не вішатиме свої проблеми. Тим паче на Германа. Він заслуговує на краще. Після зустрічі з Володимиром Петровичем хотіла зайти до Ельміра. Але її не було вдома і телефон не відповідав. Лара посміхнулася. Хтось барабанить, як сосанчені жіночки, виколочуючи з себе все зайве. Хтось пускається допомагати іншим, заповнюючи цим порожнечу в душі чи хаті. Але це все гачки. Свобода дії мусить бути ідеальною, без усіляких зовнішніх поштовхів. І порад. Особливо порад. Особливо, коли вони йдуть від людей, котрі тебе люблять. Саме вони найменше розуміють, що своєю любов'ю заганяють тебе в рішення, яке більше належить їм, а не тобі. Проте за результат відповідати не їм. Так вона сказала Джулії, котра знайшла такий час між своїми зйомками, аби приєднатися до загального хору. Лара чула, як в слухавці далекою луною шорхотить море, перегукуються люди. Навіть уявляла картину – котру Юля змалювала досить яскраво. Руїни старого міста, червоне призахідне сонце, що тане на горизонті, і вона, Юлька, в мальовничу подертій аж до стегон сукні, з розкуйовдженими косами і босими ногами. Сидить на камені, поки виставляють світло, обережно покурює довгу сигарету, аби не зіпсувати грим. Тоненька, юна, спалаючими очима, такими, які були в неї ще в школі, Єдина з усіх, хто дійсно дочекався свого дива. Сидить біля свого моря і цідить крізь зуби. Подумай. Про що, наприклад? Запитала іронічно. Про вік час спливає? Чи про склянку води на схилі літ? Вдихнула глибше, поки в слухавці стояла тиша, і продовжила грубо. А може про те, що в нас війна? І треба народжувати нових солдатів, га? Чи про еволюцію людства в особі однієї людини? паузі знову почула шурхіт хвиль і тихий Юльчин голос. Про те, що тебе хтось любить. Про те, що ти не маєш права розпоряджатися чужим життям. Ти не Бог. І ще про те, що... що хтось шалено...